أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يزبحون أبناءكم يزبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون مقصد سورة بقراء بیاں تلورو مسلو دم اوله مساله اسبات توحید دویمه مساله اسبات دریسالت دریمه مساله جهاد فی سبیل الله تلورو مساله انفاک فی سبیل الله سورۃ بسرور برخو کې تقسیم دی اوله برخه اصل آیاتونه و فدې سلو آیاتونه کې اوله مساله اسبات توحید بیانیږي دویمه برخه یوسلوونه يو والا یوسلو شپګه پورې ده پدې کې دویمه مسأله اثبات د رسالت بیانيږي درېمه برخه یوسلو واونه والا دوا سوا ده چې پای کې jihad fi sabilillah او څلورمه برخه دو پن... دوا پورې درېمه برخه او څلورمه برخه دوا سوا څلور پنځوسه چې پای کې infaq fi sabilillah انزلوا راما مسلابه بي اولي ساتي سال اياتون دا پدريو بابونو اول باب سال اياتونو پدريو سال اياتونو کي او ای ه تونونه د دا, دا په دریو بابونو کې تقسیم د اول باب شل تونو په دی شلو تونو کې د دری ډلو هغه درې ډلی چې په صورت فاتحح کې مثر بیان شوي اول 15 یتونو کې د ممنانویانو دو تونو کې د منکرینو بایانو نه تونو کې د منافکانو بیانو او د هرې ډلی هوک کمم د دنیا حکم کمم د خیت بایان شو بیا دلته خبرې بنا کوي ښا بشیرا ته د ډیسکشن باندې خپل میسکې ښا دی خو کېږي چې سره مکه کېږي خو راشه بشیرا خو بیا کې دوه می او د اور او د اوبو د اور مثال د د منکرین او د اوبو مثال د د منافقانو بیا دویمه دویم باب آیت نمبر 29 تر 9 تر دا درښم پوريو باغې کې عام خطاب ټول انسانانو ته چې يا يوهنا سعبدو ربكم او خلکو په عبادت کې خپل رب یو منئ په دې معنی پنځه دلایل بیان شو سمره د دلایلو په تفریق شو آیت نمبر دروښتم کې آ... تلور خبرې وي اسبات د دا... اس رسالت صداقت د قران مطالبه دلیل او دلیل وحي آیت نمبر 26م کې تخویف و منکرین دا تا. او منکرینو د دا دعویتا او هغه چا چې په خبره داوونه دلیل رانه وړي آیت نمبر 52م کې بشاره تو کامل زیر او کامل مننن کو د دا دعویتا دا داوت شو او بدوره بقم او آیت نمبر 63م کې دفر اعتراض و چې د څنګه کتاب د بچی د چپدی کې واړه واړه مثالونه بیانېږي و دا غي جواب چې دا مثال د ذات سره تړاو نوي چې غټ ذات به با... بنې غټ مثال بیانې او وړو کې ذات به وړو کې مثال بیانې بلکې مثال خو د پوي د پاره ای آیت نمبر 27 نه ضروري نعمتونه شروع کی او نعمت چې نشه مشتکره نو کیف تکفورون بالله دویم نعمت نظم کیټوري منافی مستاز د پاره پیدا کړی دی نو کیف تکفورون بالله دریم نعمت تاسو بابا مې معزز کړه او پټور مخ م... فريختو باندې نو کیف تکفورون سلام ورحمه نعمت ستاسو بابان لغزه شو هغه ته معاف کړي وو نو کیف تکفور نبی الله ایت نو اته درشک ترغیب قران له نه درشک تخویف منکر د له ایت نمبر 40 نشpkg نوی پوره دا دریم باب شروع شو ویل په دې دریم باب کې خاص خطاب دی بنی اسرائیل ته چې دا نور خلک کمنی کمونی او کنه منی تاسو ولې نه منی تاسو خوینه اول انکار منکر مجوړيږي تاسو ته پیغمبران مر علي ګل دي کتابونه مر علي ګل دي د پیغمبرانو او اولاد تاسو خو به دي مسله نه خه واکيف يې خه اشناي ورسره و تاسو وری د دین انکار کوئ اول شپږ آيتونه یعنی اول رکو چلوي خه شپږ پورې د غوول کې درې پلېتيان دي يهودوي او درې خه د مؤمنانو و درې پلېتيان دي يهودو چې حاصل کې د يهوديت اصول او درې خه د مؤمنانو چې حاصل کې د حقانيت اصول دي تحریف یو پلېتي آ, ترک کتمان د حق دیمه پلیتی او ترکی عمل دیمه پریتی او درې خصپتونه صبر یو صلات دعا ایمان بالاخره درې چې د حکانیت اصول دي بیایت نمبر 8 سل وي ختمه تر آیت نمبر 12 پته پوره اول خطاب شروع شوه رشق خطابات په ټول بنی ځای لوته اول خطاب آیت نمبر 8 سل وي تر آیت نمبر 12 پته پوره دی په دې کې اتنېمتونه بیانې او دعا نعمتونه بیانې عذابونه ترتیزه پوری اول پرونی سبق کې او دونی سبق کې اول آیاتونو کې دوا آیاتونو کې دوباره الله اعاده وکړل د تذکيره د متنونو چې تاسو باندې مننه متنونه من کړی دی غره کړم په خپل و مخلوقات وباندي د خپل زمانه په مخلوقات وباندي او آیت نمبر 83 کې تخويف او خره و او ورسره د وکړو په وسایل شرکیو وباندي راد یو سو، کوله په دې باندې چې قیامت پروستو څوک د اعلان خلاصول نشي کولای نه نیو سبق کې د دې اوس هغه عت نعمتونو شروع کیږي اول نعمت د نجات من فرعون په دې آیت نمبر نه نح... حل وختم کې اول نعمت نجات من فرعون بني سائر تلوي چې د فرعون چې دونه ظلمونه در باندې کول هغه نه خلاص کړي وي د څونه غټ نعمتو و تاسو ولې د دې او بو ربکم د مخک باب کې چوکومه داوا اصل داوا ده دا. دا چې بیان شوی ود دین ول کار کوي دا دا ول نه منې وایزنا جینا دی آیت کې خبر ډیر دي ښا یو خبر ترتیب ترتیب سره لیکم وایزنا جینا کوم او یاد کا کړ چې خلاص کړي وي مونږ تاسو من آل فرعون د دا فرعونینانو دالتا آل د فرعون په دې کې لګي ته کوو آل د فرعون مراد آیا صرف د فرعون تابعدار او د فرعون نسل له یا کنا په دې کې فرعون شامل لې ځکه په دې وجه را دي بحث بعض خلکو لکه دوانی یو عالم ترشهل دي د نحویانو غټ عالم دي صرف و نحوا دوانی هغه یو کتاب لیکلی نجات فرعون نجات فرعون هغه کتاب کې هغه دا ثابت کړی دی چې فرعون د عذاب کې تباہ شو ویني دي د فرعون نسل تبع شویل نسل مطلب دغه حکومت وزیران او لخروي او نور خلق چکمو هغه تبع شوی دی په ذاته خود فرعون چو د او په دغاظاب کې د ثابت کړی او د غایتونه ثابت کړی دي د غایت نمبر 95 92 او 55 د دې آیتونو او دا ولی د زکه د ثابت کړی دی چې آل غلطه آل چې دغه مضاف ده مضاف دیت ویل کیږي چې تشله دغه اضافه کیږي تشله چې اضافه کیږي هغه ته مضاف ویل کیږي دا کوشش وکړو چې ویل کیږي ټول خبرې او یو د مضاف الیه د تشي د کومشیس چې وته اضافه ته مضاف الیه ویل کیږي دا, دا, دا کی کی مطلب مثال خبر یو تو کوې چې دا موبایل دی د نوید زوس مضافه او دا موبایل مضاف الیه دی ز مضافه کیم چې د موبایل نسبت چاته کیږي ماته کیږي مزه شوه مضاف شوه ځکه ماته ما نسبت کیږي کنه او د موبایل چې شوه د مضافن الی شوه مضاف چې د موبایل شوه اصل کی ز ز شوه موبایل مضاف شوه چې د موبایل نسبت ماته کیږي نو موبایل چې شوه د جمله الټه ته ویله د مضاف شوه او مضافن الی چا ته اضافه کیږي اضافه چاته کیږي ما کی ماتا کیږي زکه ماتا مضاف الیه ویل کیږي دل تا د آل چي دي آل او دي سره دل ته ځان پوي کوي د آل چره دا مضاف ده او دا فرعون چره دا مضاف الیه ده آل مطلب اهل نسل اهل د چا اهل چاته نسبت کیږي فرعون تا نو مضاف الیه فرعون شو کچیر تا یو سره دا معنی په معنا د مضاف او مضاف الیه معنی د د معنا والی نو معنا بيد سکیغه خاص وڅ کوی و اذنا جيناکم او یاد کړه چې خلاص کړه مونږ تاسو من الف فرعون د فرعونیان نه بیا کچر کچیرته معنا مضاف او مضاف الیه واغستل شي دلته صرف فرعونیان راځي زکه فرعون تنووزی زک تن فرعونوزی چې عربی وقایده دا, دا. کله چې حکم په مضاف وشی نو مضاف الیه خارجو دی حکم نه دا یو قاعده دا کله چې حکم په مضاف بنوي شي نو مضاف الیه حکم چې په مبیل وشو مضاف الیه نوی د حکم نه خارج کیږي حکم څه مطلب دی ځکه مثال خبره جاءنی غلام زیدن غلامو زیدن مرد د زید غلام راغو نو زید خورانه را کنه زید چې مضاف الیه غلام چې هغه مضاف نو مال غلام راغو زید رانه حکم پچاوه شو دراتلو پر غلام باندې وشه زد باندې ونه شو دلتا وګوره اصل پوینټ چی شې دلته مونږ د ټولو خبرو کچیر تا دلتا مضاف او مضاف الیه معنی واغستلی شي د ال فرعون نه نو دلتا فرعون خو مضاف الیه ده کنه هغه د حکم نه خارج کیږي یعنی تباشل فرعونیان د فرعون <تصفيق> تابع دار خلق <تصفيق> چکو مو لخرې او دغه وزیران او دغه نور چکو ما دلې وا فرعون د د د حکم نو وته فرعون بچ شو. بچو اوس بوشه خدا غ ټیم کې چکلا معنا مضاف مضاف الیه و غستلی شي ال مضاف غنل شي او فرعون مضاف الیه و غنل شي نو حکم خو په عالم نه کی مطلب ال اتباعو او فرعون چې مضاف الیه و بچ شو. بچو دغه نقصان دوانی د کوم کتاب چ لیکنه دغه عالم نحویانو په دیو جمع غوې چ د صرف نهوه علوم ضروري نه دي چې اول باید سړي صرف نهوه علوم وي به قران او تکيني زکه پدېځه کې بوسته کیږي دلته قطر د صرف نهوه علوم کته اپلای کی ودینه خو بيخيله د فرعون د دوانيته کوم خبر د خپل اختيار کې جي بي خو فرعون تباشه نه دي بد شوی لري پازاب کی او هغه چي دي چې صرف نهوه کې امامو دواني دا غټول علم د صرف نهوه مداغه ټولې پمدی کې نو ذکر هغه قران چې کوم اصلي علوم مخ کې هغه ته نه پاتې شي وو بیا کتابه لیکلې چې فراوان بچ دې د د په مقابل کې بیا هغه زمانہ کې مله لکاری د احناف عالم تیر شوی دې مله لیکاری رحمت الله له او دا مله لکاری چې کوم د هرات او د غ इलाکو انده غ इलाکو نه لاړو عرب او طالبات شوی و بیا حیرات او د بلخ او د غ इलाکو د کتاب لیکلې دې فرع العیونی من نجات الفرعونی دا دوانی په خلاف کتاب دی او دو په دې کتاب کې دا دوانی دغه خبره جړې وباسري دي وای دا, دا, دا په قران نه پویږي دا دوانی یعضو مسخ کتاب لیکله لی په دوانی معنی چې دا د قران علومونو نه خبره ده قران نه خبره ده چې دا د فرعون د نجات خبره کوي زکه سورې بنی اسرائیل وګوره لګ په دلسو مصی paragraphs سورته بنی اسرائیل دا مله لیکاري د آیتونو نه د فرعون حلاکت ثابت کړي چې فرعون حلاک شویلې فرعون بچي ونه دي دا. دا يهود اصل کې دا خبره کوي چې فرعون بچي وې ده خان او د يهودو نه دا, دا خبره هم تل نه کل شوی ده اسرایلیاتونه آیت نمبر یو سول دریم ګورئ فزلسه مصی पारा آیت نمبر یو سول دریم دریم آیت نمبر یو سول دریم اخري آیتونه دي د سورته بنی اسرائیل یو لسم رکون و روز تدایت رازیم فا اراد هم نو اراده اکرده فرعان این استفزده هم چو شدی دویل را من الاردی دازمکینا چو کو شدی دا, دا بن اسرائیل فا اغرقناهو نو غرقن منگا دا نو هو. هو پی زمیر چا لده فرعان لده دلتی دا رانو دلتی جمع رانو دا چه هم غرق رمنګ دوی یعنی فرعونیان نه بلکې فاگرکنا هو غرق رمنګ دا, دا فرعون شخصا یاد کړو و من او غرق رمنګ هغه څوک ما هوچ دي فرعون سره و جميع ان ټول څه مطلب دی فرعونم غرق شو او دا فرعون ته کوم لخر وزیران او رئیسان او تومټ تبر چ و سره و تومټ لخر و سره و ټول مې الله وی تبا کړ نو ایمه و ته وی چې دا قرآن نه 1500 سم سي پاره دي د د ویلی د موږ په نه واه صرف پکې مصروفو چې د قران علوم ته خیال شوبن دي د قران ایتون ته خیال شوبن دي بس اسرائیلو ته چې شرغلي دي مثلا غې وې دي نو هغه رکن او غرقړ مونږه د فرعون ومن او غسوک ماهو چې د فرعون سره او جميعا ټول ټول موږ غرق کړلا وی دا لږه سورتی یونس نو را ایتون سورې আরাف ایتون هم ثابتيږي خو دا غي او ایت د ډېر صریح ایت د فرعون په غر کې دوه په ووجېمونږه معنا د مضاف مزافون علی نه کوومونږه معنا کوو مزو جا چ مطلب و د جنا کوم او یاد که کله چې خلاص کیمونږه تاسوو من عالی فرعون د فرونیانونه دا م ممنوع جاه چ مطلبه چې دی کې عالم راغلو په کې دا عالم په حکم وکم کې داخل دی او د فرم په حکم وکم کې داخل دی مضو جاه دا وي او مضب مزاف علی کې د آل چ دی دا په د وکم کې داخل دی خ دا فرون په د وکم کې داخل نه نو نوقاغ واغستلی شي نو بیا نقصان جوړږي مع کې د خوه د نور را یتون د خلاب جوړیږي او دوانی دوان د خبره تقت میلاویږي او کمم دو جا معهوای نو عالم پهې داخل ده یعنی عاال تبا شوی او فره فرون تبا شو دی فرون خلاص کړ او د فرون چې کوسانه او نور زالمان چې کوم تبک غ خلاص کړي ویس نای دنا کو او یا تکړه چې اخلاص کړم غتا من آل فرعون ده فرعونانو نا ټول د فرعون نیول تر ټولونه یو خبر خدا شو بل خبر د دادا چې آل نه مراد چې شهرې ایا آل نه آل او اهل یو شهرې خان آل او اهل دا د یو مانا ده نو سر کې آل او اهل نه یو مانا ده دلته آل نه آیا د فرعون اهل یني سره د فرعون تر زامن ما ما زامن د چې کوم اهل یم چې کوم رشتہ دار دي آیا سره داخله دي او کنا پردي خلک ځکه د فرعون په دې بادشاهي کې خو سره د فرعون خپلوان خو بنو کنه پردي خلک به مو سره وزیران وو او نورو وظیفو باندې بوه لخرو کيم پردي خلک بوه دلتا آلنا مراد ګره ټول د فرعون اتبادي د فرعون ټول تابیدار چې موږ دي که پلوانی او غیر کښ پلوانی د ټول د آل مراد دي علماز د دې آیت لاندې لیکي او هغه وی چې مين آل فرعون د دې لفظ معنی کوي وی چې مين اتباهی او اهلی دینه او آل فرعون مراد من اتباهی د فرعون تابعدار ټول ده و اهل دينه او د دې تونه پر پر او کارو پر او کار څه مطلب چې د خدای غنلو ربي غنلو خپل دا تور په دې حکم کې شام ال فرعون د دې نه مرادي بیا مخ کې لیکي علما او کذالك اهل الرسول صلى الله عليه وسلم و ام دغ رنګي کله چې لفظ د اهل رسول راشي د کومه درود شریف یو کنه اللهم صل على محمد وعلى ال محمدين ولماي کله چې لفظ رششي وعلى آل محمد آیا آل محمد نه صرف د محمد علی سلام رشتدار دار دي دا زوم مو دا غ لور او دا المسیدی او کنا نورم دي علماء لیکل دي جواب کوي و کذالک اهل الرسول او ام دغه رنګ وي اهل د نبی علی سلام من هغ چوک ده هو چې هغه علی دینه په دین د پیغمبر علی سلام ده څوک چې د پیغمبر په دین دی هغه د پیغمبر احل دی هغه د آل محمد کې شامل دي ومِلته او داغه په طریقو مانوي ان دغه د سنتو تابعدار وي دا آل د آل محمد کې شامل دي وفي اسره وسایر الاثاره کپه د نبی صلی الله علیه په زمانہ کې دي او کلهغه نه بعد دي پوه شو خو چې دغه د دی تاببی دي او دغ د طرقو تاب دي و دا د عالی محمد کې شامل دي نو که د ویلې رت والله خل کوم دغه تابغم پهې شامل شو او که پردیوه خداغه تاببیغم په کې شامل شو په د اهلی رسول کې سووا انکانه ننسبیین ولم یاکون برابر ده که نصې د پیغمبر د اسلام سره وی او کهوي خ دا ټول په عالی محمد کې دي څوک علي محمد کوي چې دا غه تابع دا دین تابع وي او دا غه سنت تابع وي که د سره نسب وی او کنو وی رښتای وسرو وی او کنو وی ترشه دا و باسه خان لشه بزه الا لا بل مال ته باندې و باسه پاکي کمال تورده ابو ته آل مراد د صرف د فرعون رشتہ دار نه دي بلکې آل مراد د فرعون ټول ادبات کوم دي هغه پدی کې شامل که کپر دي ک خپل دي امدا رنگي ک آل محمد راشي نو علماوی چې آل محمد نه مراد د ټول تابعدار د نبی عليه السلام دیو جن یو حدیث کرا دي نبی اسلام نه پوښتنه چې من اهل کا یا رسول الله ستا اهل څوک دي پیغمبره انسان پرزگار انسان پرزگار انسان نبی اسلام ځواب کلو تکیین تقين اهل محمد هر یو متقين انسان پريزګار انسان پريزګار انسان مغي چې قرآن سره وي چې قرآن سره تابع نه وي چونه پريزګار وي هندوان که پريزګار شته دي خو خود قرآن سره تابعدار خوني دي ا پريزګار کې نه يې سابيږي په يسانو کې او يهودي کې پريزګار خلق بوي چې نه کوي شراب نه خوري حرام نه خوري یبو د خلک لیکن هغه د قرآن او سنت تابع نه دي او پرهزګار نه دي نو دا رنګي مسلمانانو کوم هغه څوک ته کی هغه چاته متقی هغه چا لوي لیکي یي د قرآن سنت تابع او پرهزګار دی دا یو شاعر هغه لیکي و چې عالم عالم نبی اتباو ملتېه من العجمي والسوداني والعربي وی آل نبی ادباع ملتیه وی آل دا محمد آل دا نبی علیه سلام تابیدار دا غد دین دی من العجمی که آل دا عجمیانو نوی و سودان او کتوریانو نوی و العربی و کتارابیانو نوی لوکان احلو احل قربتیه که چره اهل نمورد صرف دا غد رشتی خلقوی اهل النبی ال محمد نہ مراد صرف دغه رښتې د ویني خلکی د ویني رښتې ورسره نو فل یصلی المسلی علی طاغی ابی لهبی نو بیا د یو منسکونګه په منسکې درود شریف وی په ابو لهب باندې هغه سرکشه باندې ځکه هغه د ویني رښتې ورسره و د لیکن هغه ټول نغټ مخالفو وو خوښه دین ثابت یی چې د ویني رښتې والا اهل نوی کده ویني رښتې پوروی په بیا د ابو لهب چې دغه مونټول نږدې اهل د نبی علی سلام دې ځکه هغه تر دې سقہ پوښښه دا څنګه نور نیم دی نو مخکې موږ ویلو چې ګوره رښتې د په دین مانی دي ښا رښتې په نسب نه دي رښتې په ایمان مانی دي کيو پلار ده هغه مسلمان دی زوی کافر دی نو د د دې کافر زوی په د دې پلار په جائیدات کې برخنيږي دا اټوميټک بهر دی زکه د دې پلا ورو دي زوی دا رښتا دا قران چې کوم د حصہ مکرر کړي دا د خپدې نیم مکرر شوی دا قران مکرر کړي دا ودانه غيซีน قران هغه تې سنه د ور کړي آ کافرو ذیلا دا رنګ خزه دا میړه دي ک خزه شرکو کړو نکامات اشوا یا میړه شرکو کړو نکا اټوماتک ماته شو کدا به اوسيږي او کزان دوکه کوکيو لهن صفه مسمان پوشه مسمان کويو بس یوغه ده جهالت دي هندوانو سم وي قوا او پوشه او شیرون بیا جوړيدي قسم کسم شیرونې جوړي دي چې په هندو اومانې مع منو کاپر به شم او داسې سب بعد شونه دي شو و نهجینا کوم او یاد که یو حدس کې بل را ځي د سلیمانې فارسی د جللهانوه چا هغهه بلکو عرببی نه د فارسیوان دی د ایران نه راغلی اوپه ټای کې دغه باره کې نبی اسلام سلام فرموي سلمانو من نه اهلو و دا سلیمان را زلهان هو یاد کړی سرمانې فارسی و دا زه دی دحلبییتونهدي مدا ذا دن ما تابیدار دن او د اهل بیتونه دي او محمد نو مراد څوک دي ټول لاغه تابیدار وایز نه جاي نه او یاد کئ خ او د لک صورت هود وره دول سم سي پارکه دایو دا ایت لک ونور متوازی هاشم صورت هود دول سم سي پارا نمبر شپکسل ویخ ایت نامرش پاک سلویخ ده كو, تلو رمی روکونا مخ که ایت ده خب درمی روکوه تلو رمی روکو منس که ده السلام چې د باش شي عذاب کې ګوره آیت نمبر پ پل وخ ونا دا نوونه او فرادو کووهل سلام رب و خپل ر ته فقاله نو ویللي نووهل سلام رببي وره به زما ان نبنی یقین زما دا ز من اهلی زما د ااهل نو من هلی زما آلو او تم و نهواده کله او یقی نن ستا وادر اختیاه تا سوواده کرو چې ستا ااهل به زبچ کوم دی نه مخه که چې ته کتی له وخی او ستا ااهله او طب دي عذاب کی تباقی غذاب ختم شو غزب تبا شو نوح علیہ السلام وتوی چه ان ابن یمنا احلی یکنن زما زوی چه زما ده اهل نو وان وعد الق حق او یکنستا وعد اختیار یا لازم زو تخت باشو تما سوعد کرو چه نبی توکما وانت احکم الحاکمین او تی فیصلہ کون کے غورا فیصلہ قال ویل الله يا نوح او نوح انه یکنن دازوی لیس من اهلک استاد اهل ننده سک زوی دے دنه پیدا ده تو ورته وی الله چله سمینه اهلک داستاد اهل نن نه دي ولی اهل نن نه و جم ذکر کړي دا چینهو یقینا داز وی چ دیو کنا ان عملون غیر صالح کنا ان کنا عملون غیر صالح خاوندو د عمل ن نیک د عمل نیک نو عقیده پاک نو عمل یې نو او د سرا نور کوم خلق د نوح سلام سره تابعدار و نو کاغه اهل کې ونه اغه الله بچکړي دي نو فلا تسالني په پوښتنه مکو زمانه ما دهغه له سلک به علمون جنشتره تاسو را پیغام د دلیل مسرح نو اسلام ته وي چې دا خبر بیاونه کې ان یک ننزه اعوذ کا نسیت کو متاتا انت كون من الجاهلین جنشت د ناپوهانو نا جن ناپوهانو دا خبر بیاونه دسته اهلا نه ده دا خپل اهل حساب نه کې کني ور ناپوهو حساب شي نه جنا کومه او یاد کا کله چې خلاص کړيمونږ تاسو من عالی فرونه د فرونیانونه یا سووم چې سول به تاسو ته تا او بل دا فرون چېو دا نوم نه دخ یو دا خبر میزده کوي دا فرون دا د منصب نوم دی اصل کې لل تهګړ او ل مشر د منسب نوم دی که نه اولس مشر کار او کو نجیبو کهلو کولس مشرو هغه منص نومتی شو او ل یا انگلی کې پریدت یا وزی داعظم یا بل یا بل مختلف نوونه دی یا اوته بشاویل ل کېږې پهشا نظم ک هر تووک چې کین اغه بشاویل کی لکی. دا ررن هرڅوک چې په تخت به نست غه به فرون و دا فرون په رانه جوبه کې ق به کوم چاقع ناست تو غه به فرون و او د د خپل نوم چې ولیدو د د مسا زمانی چ کوم باچو فرونو ولید ابنی مصاب ابنی رایان د رایان چوندي کوی دا چون د براهملستم زمانه کوو فرون او دولید چو دا د موسیلی تم زمانی فیرانو یسو مونه کم رسول به تاسو تا سوال عذابی بد بد عذابونا اغا بد عذابونا تسو اغداو یو زبیحونا حلال اول بابناو کوم زامن ستاسو ویست حیون نیسا کم او جوانده بپری خودلی جینکای ستاسو دلته موسیلی تسو خبری دیم اول خبر ده چی ده بد بد عذابونا ده ولی ورکول دا زامن ولی علال اول او دا ج کوي ی پې خود دی د یو سوال دی دلته درې خبرې دي ی درې عاله دي په دی باره کې درې ووجې له ما ک کوي کوم وسی وجهه او کومې غلتې د هغه او ته پیانمه یو وجه دا بایانوي وی فرون خوبليدو خوب ووری چې د بنینسلو د قروونه یو ور را شي د محل اوس وز ټول وسهحت چې د رااجیک شو د خوب نه چکه کوم د پندتان مردا موليان موليان غځمانه کې حکومت د دین منبوه هغه ټایم کې هغه راغون کړه هغه ته وی چې مازه خوب در تهابیر راکای و یو مولماو چې ده تعبیر ور کړو چې دی به یې سنبه کس را جګی یو ستا بچی ورنګای و بده وژنه هغه شو علکان یاله اولو جنه کې بری غوستلې چې څنګه سراجګ نشي ما په خلاف کې دا خبره ده زکا زکا دې فرعون هغه ټیم کې ملکان علا الکل چې کله موسی اسلام پیدا علاق... علا دا دا تب باش... تب باش... تب و هغه ټیم کې ملکان الکل الکل دی یو چې د سبب با د کافر خوب د کافر خوب ورسېد بار نه لري د مشرک خو د خوب یې تدبر خوب زیري وي خوبونه زیري وي او غږ زیري الله مؤمنان ته وير کوي نه نه کوي مذ بکافیره اوذ بکته زیره وی کوي پښنگوي والا وی کوي جتاو با شي مخکنه الله خبرداري چې خيار وسیګا چې تبا کېږي دا خبره کوم مطلقه غلطه ده او دا خبره د اسرایلاتو کتابونو کې لیکل شوې ده چې هغه خوب لیدلو دا مستند خبره کوم حدیث يا کوم خبره زموږ په دین کې ثابته نه ده نه کوم صحابينه او نه بل چانه بلکې دا خبره اسرایلاتو نه ده البته دا یو وجه ده دیمه وجه خلک ذکر کوي او چې داوت نجومي ویلي دا یو ننجو هغه لی فرون ته نجممی چا هغه پال معلووي آ دا خبرې معوموي چده به دا کېږ آو, او دا کې او دا ب کږ نو کسه به کې کومه خبره رختیا وخی اتفاق او بعض خبره د درغوخی و نجمیان ته چې دا شطان خبرې را نه د شطان چ د سره میلاوي او دا سمان د خبره راړي نجمیانوتی کوئ زمون پر دینی ک نجمیانو اکثره هغه میان دی چې خبری کوې تا بغات خوړلی دي تاګ دا خوړی دا غ سر کېغه جمعیان دي د میانې دومن ما اطلاق کولګونه ده داته عالیم ویلګنا ده دا د لاما په صف ک نه د شامل چې دا پیشګیانې کوي خلکو ته او تا دا ستاور ک دا او استستا کغې او تونه بړی او چا تاونونه کوي چو او چو غ کو او چ غه کوې داس ک نه یان دي دوی ته اوولما ویل نرواددي دوی ته مولا ویل نرووادي په کې فرق باید وکي کوه شو حدیث کراځي و چې شدانان وبختل اسمان کې به خبر اوريدي فرشتو ته با لړ ډيوټینس پر تو فرشتو په خپل میں چې اغا کولی کولې چې دا به کو دا به کوته به دا کې زبا دا کوم ته به دا کې زباغه کومه تو فرشتو به جا خبري واوریدل جناتو دراغه چې کوم د پیر بو نجومي بو اغه لوي خبري وکړي چې باران به با کی یا بنې کی عذاب برا نه برا زی دا به کیږي به کیه قات سالي برا زینه برا زی نجومي به په خلکو مخ کې بناستو ځانه به هغه او خلکو مخ به وي چې دا به کیږي نو حدیث کراځي و یو خبر بر اختیار وسلوي وسر درويغه ځکرا نو کا یو خبر اړتیا شو نو خلکو بغایو خبر ته متوجي وو چې پیرسب خووله خبره کړې و د جومي ساب د خوړتیا وختاله به چې دروغ ویلې هغه طرف ته به چا سوچ نتلو چیرې اصل خو دروغ ویلې د نه نوې خو دروغ وي دا یو خبر اړتیا شو وي خلکو به دا تلل نشو کولې نو نادجومي د ویل فرعون ته وې چې مالو ويستا پال چې ده کونلیستا کونلی ما ته استاپ کو لیک لري کوي دي چې د باندې سویل نه وې سړې یو الک براجيږي او استابات شي بڑنګي نو فرعون وی چې ها خا... نو فرعون چې ده دے... تسکنه کړې ده که ابدیر کی خیر نه نو فرعون چې ده وی چې ها خا... د حکومت باکی نو الکان له اول شروع کړ چې ما ته تبا... ما زما باچي څوکره نه کی دا خبره ده ذکر غلط ادا چې نجومی په خبرمان اعتبار کول کفر ده پیغمبر اسلام صلی الله علیه و پیغمبر ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذالک غدا پیغمبر دا خبر مکو چې ځبداکار سبا کومه تاسو باندې خبری پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سوره كهف کې آیت نمبر 30 چې له رښتم کړي پنزله سم سي بارک دمو چې سبا بزدادار کومه ذکاتا سبانہ خبر نئ الا ان یشالله مگر داویہ کچر دا, دا الله خو خواونو زبدکار کوم کدا الله رضا و زبدکار کوم دا, دا نور ایتونم ډیر دی چکه الله وی چې انسان سبانہ خبر نه ده بل حدیث کرا دی نبی اسلام فرمای من اتا کاهنن څوک چ کاهنن راو کاهن مت نجومی یا پال مال چ معلومی څوک نجومی لراغلو فصدق بما يقول او تصديق کو چاغ دمیڅو ته ویلو یی دغه عمر چې او دمت ویری دا, دا کاربه کی یی نه پغه خبره د نجومی په خبره تصدیق کو کلو فقط کفره دک دا د کفر کوو بما انزل علی رسول الله دا کتاب مانی چې پیغمبر نازل شولې یی د قران نه انکار وکړو حدیث کی رازی ته تا چې د نجومی په خبره مانی یقینو بل روایت کی رازی چې لم يقبلوا صلاتا 40 یوما لدغسری منذ طلع خروج قبلگینا چلن د نجومی په خبر ماندی یقین وکړو نو چې اوس موږ داو موږ دا نجومی او تویل خو د نجومی په خبر چې فرعون ته نجومی ویلی وو د هغه چې کوم نجومی وو دا په خبر یقین وکړو او د نجومی ده خبر اصل خبره چې درېما خبره دا اصول کوي اصل خبره دا و کله د خپل عراق کې خپل پلرنی کور خپل پلاره او خپل او بادشا او باسهلو ملک بدر کوو مقابلې وکړی ورې او غورزه وړوور نهبت شو هغه ټولی واقعت به ویللی میم دی او مخکل منشالله را شي ورته چې و غورو د ور نه بادم ل کاله اوکله ابرایم اسلام بیان کی دی خلکو نه معله بیاخره ابرایم اسلام مجبور شوی دی چې خپلی ښې سره سرابي وي او خپل اوړې دی لوته اسلام د سره یوای شوي ده او د کر نه وتی دی لوته اسلامته لاکم کلی چې تللار سر کلو ته تلاته پیغام ورځوه او ابراهيمستان تلاو کوم کو تلاشه شام طرفه ال ته هجرت وکه او ابراهيمستان چې شام طرف تلاړ دي نو په دې شام کې هغه ټیم کې در ریان چې کوم بادشاہ مخ کې مو یو چې کوم فرعون در ریان په تخت نا سو په هغه ټیم دهریو دوه کوم کړه او چې هی څوک بم چې چې ترلو سره وعده کړي ماما در سره وعده یا پر دې جل کې سره وعده دا بدن قبضه کیږي او چې خپل سره وعده کړي هغه بدن حکومت کب زکینا بسایې قانون جوړ کړو ایبراهيم اسلام چې کله راغلی را او شامتن نووزی نو دا چيک پوینټ کې مثال خبر چيک پوینټ بو هغه ټیم کې دسی بو ویو پختنه شوې ده چې دړي چوک ده ایبراهيم اسلام وت وی چې هاذا اوخ دو ضمانې دي یو معنی چې د مخور ده او یو معنی دا چې دا زما په شان یو جنس ته زمين انسان هم د انسان نه ایبراهيم اسلام په خپل ځین کې اوس ایبراهيم اسلام خپل عزت نه ډاري دو چې دا خزرانه इजਤو کنه इजਤ د بچاو د پرېبرې مې اسلام د غدوي معنا په زين کې واغته چې دا زمو په شان یو جنس دی او هغه د مطلب ويرکو یا زمو خور ده دا. یزه بچمه د مخور ده معنا مطلب د مخور ده خور خو مافو خزه هغه ته څه نو خوبې هم د سړب بدون خکول و چې هغه بادشاہ چې هغه قبضه کړتنه قبضه کړل التا ابراهيم مسلم الله له جڑا شو چې دغه زموږ د عزت سوال دی بری بری مسلم خدا پښتنو او د عربو پلار دی اسرایل او دا قومونه چې د پښې عزت منو خوري ځان وجني خپل عزت ماندي ابراهيم مسلم الله له سوال کړی چې یا الله عزت مې واستاله اس کړي زه وو سوک مامل اس کړي چې بندي مو خدای بوتله آلته بادشاہ چې کله ابراهيم مسلم خدای د بغاټ نظر کړی دی هغه بادشاہ الله پس مکه نه باسه لري یو ځل نو بادشاہ پويشوي چېر د خزه چې چې د دې ده دا کوم ډیره دسیو بزرګ خزا دا او ومن بزرګ خزا نو یو ته ویل چې ما تاسو سوال وکړ چې مال لا بچ کی زه هغه نه مرو باسي نو هغه سارا چې ز سوال وکړاله چې یا الله ته بس ماف کی ما ماف کړی یا الله دا بچا دا چې کلر بیرته غښوې ده نو بیا د دزړه کې غلط خیال راغله د دې بادشاه بیا الله پرزم کنه واسره په ما ټیم کې بیا سار بیا پختو به وسې پرړکې بادشاه هغه د دې د موسی تر زمانی چې کوم نکوه آغا ویریچا بس دا خزه بزرګه خزه او بس دې ته نظر لاس غلط نظر ماینه ما ګورم او اخر زل توبه ویستنه نو سارا بی بی ماف کړې ده آغا خزه آغا بادشاه په عزت راوستي او واپس اسلام ته سپاره ده او مافیمته په وخت ده بخننته په وخت ده بیا چې ابراهیم اسلام تعارف کړی چې توګه ابراهیم اسلام د ټوله دنیا د بادشاه پیر زوی وختو ابراهیم اسلام پلار ازر خو مامول سړی نه و ټوله دنیا چې بادشاه نومرود دا غ زوی او د پیر او دا نومرو 14 وترغه په تخت نه کېناسته تر څو پچې د بری مستم پلر و او تاغه تاج نوو اغوست په سر باندې ما خو مشور سره و فرانسې خطر پلنکيز نورم چدي دغه روب د بری مستم روب په نو بیا خپل بل لور د فرانسې بل لور د حاضر بیبي بی. حدیث کراځي چې دای په خدمت کې ورکړي دا ابراهيم عليه السلام ته چې دا به ساره با وی په خدمت بکه باز خلک وي يهود خاص کړ ودا حاجب بي چې ودا وينځو ودا ورکړي وينځنه وخه ځکه دا, دا عرب و مور و د اسماعیل عليه السلام مور و دا حاجب بي چې د بادشاہ ورکړي وقبل لور دا عرب ثابتې چې د عرب چې دي د زبنګ په نصر کې کمزوري دي ځکه اسرائیل او عرب خدای لنجيم د خپل مینس کې کنا هغه ديني لنجيم د نسب لنجيم دي تر د خپل مینس اسرائیل وي د عرب چې دي دا زمغه ت ځامن دی اسماعیل اسلام ځامن دی او دا اسماعیل اسلام چې د وینډز ویو حالکه دا د وینډز نو نه بلکې غا د اسماعیل اسلام مور چې واغه د فرعون نور واغه د غزمانه زکه ابراهيم اسلام خو د پیر زوی او کنه معمول سره قونو نسبن هغه بادشاه په دې دو دوچ خپل لور د لویر کی خپل لوري وته پنې کاکړه د غنی اسماعیل اسلام پیدا شو او د سارا بیبي چې کوم خپل اوله خزیوه د غنی عیسا کل اسلام پیدا شو عیسا کل اسلام نه بني پدا شوی دی. او د اسماعیل اسلام نه عرب پدا شوی دی موږ د باندې سایل په شاختیو کله چې دا, دا, دا سارا بیبی بی ایبریم اسلام د فرعون راوتی دی او خپل سفر تیدامه ورکی او دا سارا بیبی د خپاوہ چې دامو سر کومه حادثه وشوه ایبریم اسلام او توی تخب کیګا ما ما تعالی پیشګوی کړي ده ځمږ په دې د اولاد مدوم رډیر شي زم ما د اولاد چې دا به د فرعونانو د بادچای واخلي دا د بری امام یو قسم حدیثو پیشګوی وکاله کنابي اسلام چې پیشګوی نکړی دي حدیثونه ویلي دي ابراهيم استان خپل خې سارا ویله بی دا حدیث ویلې ده دا حدیث چودې ابراهيم استان د پیشګوی چوا دا پیش دغه په اولاد کې نسل در نسل را روان و یاکوب علی چې کلا د یوسف علی السلام په زمانہ کې د مصر نه راغله او په د شام نه او په مصر کې آباد شو او یوسف علی السلام بادشاه شو الته په مصر کې بیا بنی اسرائیل آباد شي وې نو بیا بنی اسرائیل چې کله آباد شو او ټو میټیک د بادشاهی د فرعونانو لاړه چاله بنی اسرائیل ته چې کله دا غا د موسی علی السلام زمانه ول چې کله راغلو د چي د برت د بادشاهی اونې ولا او د بنی اسرائیل خپل غلامان کړو لیکن دغه حدیث چې د ابراہیم علی دا خو نسل دا نسل غروان خو کنه دا فرعون دغین خبرو چې دا بنی اسرائیل به ډیریږي د دوی نکد اپې شګوی کړي وا بری بنی سېلو اوزما ا او زمون او دا یا زمانہ یا زمانہ دا بعد یا زمانہ ورسته کوم نسل دې موږ نه به دا بعد صحیح خلی واپس لہذاغه دا نسل ختمو دي پاره دا على د مرجمانو ال الاول شروع کرا دا اصل خبره ده او دا خبره چالي کړی ده دا؟, دا خبر ابن کثیر رحمت الله له داغه یو بل کتاب دی او تفسیر ابن کثیر دیغه نه داغه یو بل کتاب دی قصص الانبیاء هغه کې داغه در اصل خبره دا و کې ذکر کړی دا چې دا اثر کې دیبریما اسلامه خبره وا خپل خسی ته کړی وا او والله دیبریما وا ست چې دا خپنه شي ست اولاد بډیریږي نو د هغه اولاد ختمه او کې اولاد ډیر نشي چیرته او که ډیر شمونه بچی وانیلی ده اصل خبروه ویسو مونکم رسول بی تاس ده سوال عذاب بد بد عذابونا یوزب یهونا ابناکم حلالاول بی زامن ستاسو ویستحیون نساکم اوجوانده بی پر خودل جینکای ستاسو دا یو خبره بلا خبر لده ده ده ده خبر دیره دی ویستحیون نساکم ایبن ویلکی یزویتا اوجمه ده بنا اکم زامن ستاسو سیده بته بینون ته بنته عربی کې ویل کېږي لور ته او جمعده بناتهمون بقصه اوورد که نه مدرسسه طول بناات و دا د بناو مدرسسه ده د په کار خدسې چې الفا داسې راغلی و چې ذب ابناو ابناوکم حال به حاللهولې زامن ستاسو دا خو صحیح شوه بنجمه ده حيونه بناته کوم په کارو بنات ین کو بات ویلله کې ورو نه کوته ویل کېږ غټو خصو ته پاار کې بنات ولکې چې وړو چې پیغلی جنکې نه وي غوته بنات ولکې بنت او نسائک کوم لا غوي لکې خزو ته په کار خو دسه چې وي استحيون نسائکم ويستحيون بناتکم او ژوندې په پرخولي لورغان استاسو نه غوړي جنکې استاسو هغه به ژوند هغه به نه لاله ولې د ویل راوړو نسائ ول راوړه چې په پرخوده به خزه استاسو خزه نه وي وړي جنکې کې دلته د فرعون اشاره کوي فراعن د فراعن غلط نیت دا چې فراعن دا غوښتل چې په دوی غره فراعن ته خدای ابراهيم السلام خبر را رسېدلی و چې دا خلک به ډېریږي او مانو بادشاهي خلی کنه نو فراعن هر لې هڅه وکړي چې دا خلک ز تبا کما یو هڅ کنده خدای او چې الکان وتعال اول بل هڅ کنده و دا و چې دوی کې آیاشي زیاته شي آیاشي زیاتو د پردبداجین کوي ژوندې پریخولي دلیل ایا دان علماء د دین ساح کوم د جواب کوي خان دا نساو کوم ذکر راوړل ده دغه جنکی په پرخوځي دوی کوي آیاشی دی ری کوم کوم آیا شوی هغه کوم به دین خدمت نشي کوله په دی وجه منه کافر همیشه کوشش کوي چې په مسلمان کې آیاشی زیاته کی دلته په افغانستان کې کافر زیاته کوشش دا کوي دلته به هیڅ زیاته کی بلکې دلته مونږه قابل کې اوسل تاسو ځانځيب بنسرو یو سړی هغه دلته دا که مې دي دا باقاعده د جنکوو تنخاګان ورکه جتا سو به د غره لباس کې بغرزي دغه د غره کوم لباس هلاک غو نو هغه د مغه طبکي سړي او لیکن هغه څه دلته باقاعده د هغه یوه چيلي ایجنسیانه وی دلته جنکوو تنخاګانی چې دغه څه د کې بغرزي او دغه تاسو کار و صرف دغه څه لباس کې بغرزي پوه شو دا ولي چې هغه پویډه چې دوی کوي څومره ډیره و بهایي څنګه بدحالو زم پري وطن کې بلکټول مسلمانو کې مړ عرب کې وګورا پاکستان کې وګورا نور ملکونو کې وټول کې به ډیر زیات رغه دغه د کافرغه پروژې دي اوس جوړ جوړ کړی د خزو حقوقه خزو حقوقه خزو حقوق تشې دي خزو حقوق چوکي د خزو حق ده چې په چوکۍ کې نه د اسلام کې د خزو حق نه ده ار رجال او قوامون للنساء قرانوي حاکمان بسړي په خزو باندې خزو باکيمان نه د ایران کله چې هغه د خزو بادشاه شو د بادشاه لورو نو اسلام کړي دغه د پاره ودا کوم ریزالت با شي زکه چې خزه باچا شوی ده زکه خزه باچای نشي کوله ته خزه فتات کې باچای کول نشته نه دا وسټور جوړ کړو یا خزه علا حقوق ویر کې حقوق ویر کې خزه دا حق خو نه ده ته خزه حق داره چې میړه باید خزه اوپالی څنګه اوپالی نفقه ویر کې خرچه ویر کې دا غل بچو خرچه ویر کې یو دا غل عزت او د حیا مندو بس یو میړه د په میړه باندې څه شي دي لازم او ملزوم دي خزه ماید لازم دي چې خزه باید خپل بچو او خپل میړه عزت اغه وساتي یو بل ګوره د خده سیستم ته ګوره اسلام چې دی هغه د مساوات خبره کوي ښا د برابرۍ خبره کوي که د برابرۍ خبره شونه بیا خزه هم جنس سا دا. دا ده ک جینس باندې والی بیا خسرې سره برابر پکار ده اسلام د عادل خبره کوي خبره کوي انصاف خبره کوي انصاف داده ګوره سړې تابع کړې د مور مور خزه ده کنه د مور تابع کړې ته به د مور خدمت کې د دغه سړې تابع کړې ده امغه خزه چې دغه سړې ته ویچ به د میړه خد... خدمت کې بیا د امغه خزې بچي تابع د اندغه مور چې ته به د مور خدمت کې دغه سرکل علیحدہ جوړ جو جو کړې ده وښوي بیا خزې له ځان له کارونو سپارلې او سړو له ځان له کارونو د سړو کارونه دادي دا چې دا هغه دا دا دا دا به د بهار چکه کومه رښتې دي د جوان سره تړلې کاروبار شو کار شو داشو هغه شو د ټول به بادशाही سیستم شو دا ټول بس سړی سمبالي او خزوله د ما د معاشري هغه بنیادي کار سپاره وي چې دغه علکان او جنکې چې بتمدینم دغه معاشر جوړیږي خزه باید په کور کې کین او دغه خلکو پالنه وکي تربیته وکي د دغه غټ کار دي کسروله بهر چارې سپاره ني دي د د ی شي او خځلی داغه سر چې سبا همغ خلک سړی په کارېي د خلک دا بحر چې ګي هم دا خلک سه په کارېږي خ چې ته د بشپ نه کوم خلک په کارږي په چاروکې ته د غو خطر بیا وکه تربیکه اسلام دا خبر کوي اسلام داغبر نه کوي چې خله ښه د موزی به هرر دموکراسی د دموکراسی شوی دموکرسی و چې بستوکهه پاب ن شي آاد د هر بیخی آزاد ده اسلام وی انسان آزاد ده خدای حدود ولندی آزاد ده خزل زبان لا حدی خیره سڑی زبان لا حدی خیره اور ڈیموکراسی سے وی ڈیموکراسی وی نہ چ خزہ حد مت نشترے کہ خزہ لغڑ اگر زی باند گرزی دی د ډیموکراسی نظرین او کہ خزہ په پرده کې گرزم خوخه خپل ده او کہ خزہ په پردینه بغیر گرزم خپل ده په وشه دلته را وزه نه غوړو دسی ولې من غوډا نه منو چې حق نشته من مې نو دا د کافر د فرعون چکه کافرو که نه هغه د دا غختل پر چې د کې بیای زیه شي چې د دغه بیا کې ډبي سودین یوب لاله ل یو خکلی جمله ویر ده یو کو تا به کول غواړي پهغ بهی اته دا کومه خپله تبا خپله غرق دی پوه شو ځکه د سر اوودین یووب په زمانه کې د فرانس نهګور اصل د فرانس نه چې غوی د سربیانو چ غ سر کله جن کوو د فرانسناغوغلط ف شوې عکسونه وه دا ددي په مثمانو کې زیات کړی وو چې غ شي تبا شي وذب هو ناب نو الله لهل ب زمن ستاسو ای ستحونه نستا او ژونې پر خودودلی جنین کوې ستاسوژوند پرښله چې دا پرې د ښ ړیری شي ن کوم او اسلام د پاه بغ کړی اسلام وي چې خې به کوم عشر کې ډیرر نو په سړی باې فرض ديوا ضرور دي چا هغه ودونه ډیررو کي چا کومې خې په کور ناست هغ خم د چت میلا به ملکوون خو دویه خو سک شي کولی نو بیا یو سړی د چا در یاره هغوی ملګریوي چا سور ملګری وي نو اکثره چې هغ نه بچی پیدا شوغو نو یا ملګې چې وي هغه پریدي بس ملګری وي که نه خه خو نووي نو چې بچه تهې پیداشي بچ پری و سره او سر پریدي او سړ یا پیا پر یاتن و, یا و تختې نو بیا ښذر ولومر مزه خپل بچی بچیسمبالی د پلار حته میلاونه شي د پلار هغه سیدانو کبو ته میراو شی خپل حق وته د پلر مینا ودا نه ملاویږي یغ بچو لک سره ويستهن نساکم او جنید پر خدای جنکې ستاسو او فی ذالکما او په دې کار ستاسو کې بلاونه امتحان بلا دو مانی دی یو امتحان او یو نعمت 나와ل معنا وفی ذالکما په دې کار ستاسو کې بلاونه امتحانو من ربکوم عزیما درف تاسو نو لوی لوی امتحانو زمان الکانل الاول دا امتحانو امتحان کنا او یاد دی معنا او فی ذالکما او پدې کار ستاسو کې ني پدې نجات کې چې فرعون ني نجات درکو بلا او نعمت مر ربکم درف تاسون عظیم ډیر لوی لوی نعمت درمنه لاوکو چې فرعون ني خلاص کړي و ایس او یاد کا کلي چې بل کومنګ بې کوم پتا سو مان البحر دریاب فان جن اپ کوم دریا بل دا, دا چکلت سلویخ قال مقابله وشو شو په سور شواره مکمل تفصیلی راشي سور کې سورۃ اعراف کې چې دا او د بن اسرایلو وکړ وکړ وکړ نو اخر چې ده الله او یوشپا وکم د شپې ته اوزه چې شپې سره د بن بهرکلزم متوي دې طرف ته د دا یو دریاب دلتا بهرکلزم طرف ته وته نو فرعون چې هر راجیک شو نو فرعون وي چې دا خو زخه نور غوسه کړې ما انه لا شير زمتون قليلون دا خو یو لګ غونډاله او زه سختن کړې ما نور راځي چې ورپسې ورشو ور تخکر راجا مکړ او ورپسې روان شو نو البته چې لاړه یو خو دریاب شاته لخرو مله له سوالو کوله ور چې پ خپله ټمانې د تی و چې پخل ټیمان تیګ وله د در یا په می زمانې بل شو ک دو ورسلارې وچ لالارري یا بسا ینی و چې لاې جوړ شوی د نو بنیسایل په غمانې ور نهته په در یاد باندې هغه اخوا تل چې کله به بیسیلان اخوا وتل دخوا افون خدای ډیررو خیر شوړ او دلته خدای په اکرمانې پر در را سته دو چې په ورزهه زممپې ورځمه او د پر شو سره د خپ کو چې کله ورګټ شو. چبه بنیس اخری بن اسرائیل یو ته دریاب نه دلته الله دریاب ته وکم وک چبه خوش شې دریاب چبه رو د ټول واقع مخک صورتونه راضی دریاب ور خوش شو نو فانج نه کوم نو خلاص کړم غ تاسو واغ رکنه تاسو می غرقې دون بچ کړي واغ رکنه او غرقړه مونږ آل فرعونیان. فرعون فرعونیان اني فرعون سره د عقب اتبا دا غلخ کړي می تبا انتم تنظرون او تاسو ورته قتل تاسو ورته قتل چلوېخ قال زوروري وي چې چلوېخ قال زوروري تاسو قتل چې تاسو مخک دباشو شل کالجه منغوز اور لو چاغه وتو مخ خوشاله جزخه خو د اخلاص کړه چې کله وتو خوشاله جزاء وته دا رنګ د دښمن چې تا زورئی او غووزی کله مبا مسلمان خوشاله کېدلوی د دسر په جنگومه او سره لاړو مخه د اخلاص کړم ځکه الله وی وانتم ورته قتل دامی او نعمت ده چې تاسو خپل دښمن قتل چې تبا دو. دا دویم نعمت او نجات مل الغرق دونه نې متونونه دا تونونې بیان شو دور نې متونو به انشاءالله بیا سرو ز نه جانا کوم او یاد ککل کله چې خلاص کېمونږ تاسو من عالی فرراونه د فرونیانونا یسووممونونه کومه چې سوول به تاستاسو ال فرعون تا العذاب بد بد آذابونه یذب بحونه ابنا وکوم حاله لول به زمن ستاسو ستحیونه او جوې پ خودلی نیساکوم جینق ستاسو وفي ذا او په د کار ستاسو کې بونه امتحانو می ربکم دربستاسنا ک امتحان مانوال نو به پدیکار تاسو کین مراد اغاله حلال اول د الکانو دیخه دي دی ک او فی ذلکم و... او پدیکار تاسو کینی پدې الکانو پدې قتلو کی وجلو کی دی ما شومان او ک بلا په معنا د نعمت واله بیا نعمت او غنت جینا کوم و فی او پدې نجات ستاسو کې چې د فرونې خلاص کړی بلاونه نمتتو میرب ربکم طرف درف دفستاسو نه عظم ډیرر دا ډیرر لئ نیمتو چې دشمن الله خلاص کړي وای فرق نه او یاد کا کله چې بلکلو مونږه ب کوم په تاسومانې البحر دراب فنجنا کومه نو غ بچ ک کړی تاسو خلاص کړیمونږه تاسو غرک نه او غرړهمونږه آل فرونه فرونیان وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل